as iemand van ons gevoort het, ons graag luister. Moorre, ek wil net vir julle sê, dat ons kinders gaan vandag, as julle buiten toe gaan, vertee, ons het een rood wat ons gevaar vet, en ons gaan die kinders, sy handjies en name, op die rood sit, want ek het die dinge my hart, om ons kinders in die gemeente, te laat opstaan, so dat hulle kan begin, sichtbaar raak, Um, laat hulle kan begin voor te beweeg. Want die kinders van ons is die toekomst. Dit is ons, dit is ons zinne. En ek voel dat um, ons as mamas en papas, dit is ons verantwoordelijkheid. Dit is die henda's verantwoordelijkheid of Jan's verantwoordelijkheid. Hulle is nou opa en oma, hulle het klare kinders groot gemaakt. Ek voel, ons het raarig, Dis in my hart, ons wat hierdie klein boekie het. ons is nodig dat ons hulle moet laat opstaan. Hulle moet begin sêgbaar raak. Ek het een verantwoordelikheid per die huis as mama en vir definitief Thomas as papa. En hier by die gemeente traak ons dit net door. Ons gaan vele kinders nie net bezighou nie. Ons wil julle moet begin sêgbaar raak en julle moet ons help met die woord. Um, so gaan kyk ons gaan, van my kant af voel ek, as daar mama's is wat my wil bel, laat ons kan kyk wat ons kan doen, om, om die kindergemeente, of die bediening, daar waar ons bezig is met die kinders, een stapje voor en te vat, as het blief, um, vraag my noemer, laat ons kan begin plannen maak, ons het die gebouw, ons het hier die ruimte, ons het die ruimte daar buiten, en ek denk ons kan dit lekker vir ons kinders gebruik, so, Ek het het nou gelat nie beplan nie, maar bel my ma, waar, laat ons gaan wat ons kan. doen. Die duivel het behoorlijk om kamp omslaan, en het lied is week. En ons is maar sies die liedje wat sê, om my ambitions and hopes, and whatever, uh, to surrender them to God. En ek, ek, ek jy dink jy doen dit, en jy bid al voor, en dan nou loop dinge nog steeds verkeerd. En die groot financiële slag wat ons getref het. En ek het die aand met my weibel oopgeslaan. En dit was so wonderlik, dat, ek uh, sal jy 55e jyre tot my spreek, en vir my sê, wie geen geld het nie, kom koop en eet, ja, kom koop zonne geld, en so'n prijs, wijn en melk hy moet nie afweeg nie en waarvoor arbeid jylle en dat hy sê kom verlustig jylle net in vietigheid en soms jy twee daal verder is dan nog iets wat my dref dat ek besef het wonderlik my man gegroeid vanuit ons hier is en ek voel my sê baie dankie daarvoor Meest op keer, so visk hulle nie van jou oor afvang en skielik val het af en jou sien raak. En het is die openbaring ook vir my. En hulle het jou kleren gewas en jou klere wit gemaakt in die bloed van lam. Daarom is jy voor die troon van God. Ek het na die jylle jy gemaakt of hulle. En die nom dag en nacht in sy tempel. En hy wat op sy troon sit, sal hy tent oor jou oog span. Jy sal nie meer honger en doosie en nooit sal die soon of enige het op hulle van nie. Van die lam wat in die middel van die troon is, sal jou laat wei en hulle na levende waterfontein lei. En God sal alle trane van jou oog afwee. Dankjy my man. Moere, ek het nou nie gebaak om die toekomst aan vanmorgen nie. Maar my, my oud-sister, <laughs> ek kan net aanlas wat jy sê Ons het, ach jylle weet, ek weet ook nie, dat ek my net so vannig vertel Ons het financieel vreselike dip gevat o'n klomp jaar terug En op so'n stadium dat toe ek daar by my hek inruid, toe sê ek hier die rivierhoeken Gee ek nou oor, ek is nou net Sê net wat ek moet doen, dan doen ek dit En ek het nie besee wat met my gebeur nie Ek het nie beseem waarvoor ek my ingelaat het. Um, Soveel so dat, ja, ek weet ook nog nie wat is, ek my eerste moet vertel nie. Maar in elk geval, in die proces, sien ek die grond en dit wat daar is, en het alles, alles, alles. En hierop een stadium, um, en die goed wat hy daar hoort nie, ja ek weg. Toe wil ek half boedel oorgeet, toe vat omhaal my, sê jong, kom sta nou bytje hier, vat sy my so, die goed was dit, die, dit was da, was da, hoe die vee had gelijk, hoeveel vee was da, hoe die goed gelijk, wat er saai met ons, die kyk verkoop, kyk hoe groot is da, nou kyk hoeveel is da, kyk hoeveel beest is da, en so, die goed is so, toe besef ek da, het ding met my gebeur, wat ek nie besef het nie, my oe was toe, as wat jy sê, jy weet, my oe opgegaan, toe, sien ek my die twaartak en goed begin vrek, so, stik, stik, stik, en ek neem anders, oor ek een goeie boer is, en oor ek nou, beweiding recht doen, en ek vergeet dat ek dit sien, ek my oos toe vir dit, ek het nie besef, dat ek gegaan het, in my gesag gaan opnemen het nie, ek het het gedoen, en het nie geweet nie, toe, het al my leid, en my pa wil pa nie, pa is een klein sien indra nie, gaan doop, ek het vir skrikkelijk gewroeg, ees die mees het gewaai, jy en weer, en weer, soveel so dat hy sê, ek weet nie waar, wat pa plan nie, pa hoef nie meer die ou babaitje in te dra nie, hy het my losgemaak van alles af. En ek besef, maar, moet ek nou, ek dink eers, maar moet ek nou die babaitje indra, wat moet gebeur, dat ek om gaan offer, ek, my kind, dit was baie sleg, en, Ek kom weer die sonde, ek kom maar by Janne draai, jy sê vir my, kanselere die predikant sê, kanselere. Toe ek jy uitdraai, toe klik ek, maar dis wat ek moet doen, gaan, gaan feit daar waar jy moet gaan feit, moet nie hier blij leen nie, ek het gegaan, en ek het nou, voor die tyd het ek vir Wouter gesê, as die dominee sê, die kind is in sonde ontvang, en gebore, en als we daarmee saam gaan, gaan ek my my mond sal omhoor daar waar ek staan. Dit was nie oorig het ek het doen nie. Hy het het nooit gesê nie. Al wat foutie was, in my oog, is nog dat die babaitje kleintijd gedoop is. Om alle ander goed, besef ek dit, as ek nie gegaan het, en nie my gezag opgeneem het nie, dan was daar verkeerig goed gesê. Daar is nog twee verkeerig goed gesê, dat ek om middag gekanceleerde maar al die ander goede af is een vreeselke, so my gaan, een swaai in die goed. En toe besef ek dat ons sit met mag, en ons sit met gezag, en ons gebruik het, en ons besef het nie, hoekom doen ons dit nie? val die kinders dat hulle die, die goed maak man, moet nie, moe nie wacht toe jy opa is, en nou jou gezag begin opneem nie, dit is recht, dat hulle klein kindertjes die gezag opneem, dank Dankie, dankie kappie, gelijk my, jy het verlede week gaan toepas wat ons gepraat het hier, want jy langs het verlede week gepraat oor, oor God wat van Adam in die tuin geplaas het en gesê het, gee jy alles wat lewe, hulle naam en dan die skrif gesê en soos wat Adam hulle genoem het, so hulle naam wees en ons het gesê wat, wat bij naam staan daar in die brews, beteken hulle karakter hulle gezag en hulle positie So, dit die tuin waar oor God my en jou aangestel het in ons lewens. Die tuin van ons lewe, tuin van ons huwelike, tuin van ons gesinne, tuin van ons bezigheid, van ons boerderij. Die tuin van die gemeente. Dit is die geleentheid wat ons het om naam te gee. Uh, ons het gesê, God het vir ons een stemrecht in die hemel gegee. Want die stemrecht wat Adam gehad het, het hy gesê, soos jy hulle noem, so sal hulle wees. En dit wat ek en jy ons, ons omstandighede noem, so sal hulle wees. En wat is een mooier getuienis? Ek het samme kapje geloof uit pad. Ek weet wat met hom gebeur het. Ek weet wat er waardier hy gegaan het. Maar kyk net wat gebeur, want ek en jy die gesaag wat die Heer ons gegeet opneem, en ons begin met ons omstandighede praat. En ons begin Godse woord spreek oor die omstandighede, waar die effect is. En, jy sien, en die, die probleem wat ons baie dinkwals heet, Is dit gebeur nie, onmiddellik nie. As ons spreek, dan dop alles nie om nie. Ons spreek, maar dit blei net so. Maar as ons een jaar of een maand of hoeveel lang verder kyk oor ons skou, dan sê ons, so waar, het iets gebeur. Hier het iets boor natuurliks gebeur. Julle weet, ek kan nie help om dit te sê nie. Kyk, ons is nou bezig, maar hy help ons, ons maak soms so, ons druk soms so klein blykie, soms net so boekmerk blykie, oor, oor die, die inweiding of die gebruikneming van die gebouw, Sommere klompie foto's wat julle geneem het en allemaal geneem het en het ons daar aangesit en pa goed is geskryf oor die geskienis van die gemeente en soan. En, uh, en dit kom in my hart op, om, terwyl ek hierdie goed te skryf, uh, as jy kan droom, is die wonder sien gebeur. As jy kan droom. Maar ek bedoel nou die droom is om met God saam te droom, nee. Om met God saam te stem, sal twee met mekaar saam ben wandeld en sy hulle afgesprek het. En, en Godse droom oor ons is gedagtes van vrede, nie onheil nie. Hy hoop volle toekomst. Als so ek saam met God kan droom, dan sal ek wonder sien gebeur. Ek het een ding geskryf en gesê, dit was vir 25 jaar, het ek een standpunt gehad oor die gemeente en sê, ek wil nie geld in baksteene sit nie. Maar ons het by plek gekom waar so uitgeboer was, wat plek betref in die gemeenskap, het ons gesê, het, uiteindelijk gaan ons geld in baksteene sit en ons gaan vir ons een keierplek bouw. En ek het van die begin af gesê, as die saak van die Heere is, dan sal het so wees. En ons is oortuig daarvan, dat die saak van die Heere is, andersom is het nie aangepakket nie. En het is interessant, ek sê hierdie week, venda, ek sê, nooit. ek wil so graag hee, ons moet dit klaar maak. En ek weet as van julle, wat saam met my dit uitgeroep het, dan sê, ons wil dit klaar maak, Maar ons, ons kort 100.000 om het klaar te maak. Ons het 2 weke tyd. Ons kort 100.000 om het klaar te maak. En die hele week loop ek met die ding. Ek sê, jyf, dis een tol order die, die Want ek weet, uh, wat hier staan, is, is a, het ons uit, uit ons zakke uitgekom. Dit was nie so makkelijk nie. Dit was nie een makkelijke tyd nie. En om een uitspraak te maken, ons kort nog 100.000. Maar vrijdagmiddag bel ook oos my en hy sê, ek wil net vir jou sê, ek het een tjek hier in my hand wat net die bedrag op ingevul is en geteken is. Ek moet net inskryf vir wie, wat, wat die rekening is. Gee my net die rekeningnummer. Ek sê, wat is het tjek? Hy sê, 100.000 rand tjek. Dit nie kostbaar nie. So wat ek jullie wil sê, is ons gaan klaarmaak. Die Heer het voorzien, waarlik boe natuurlijk voorsien. En dit is vir my kostbaar, om net daarvan te kan getuig. Nou ja, ek het nou die, die, die week weer een voorrecht gehad, om in die tlom oos daar na Makwaland te praat, oor die radio, en hierdie, hierdie vriend van my, Jan Hendrik, sê altyd vir my syke lekke onderwerp, en die goed vind my so toepassing in die gemeente ook, en het het gegaan oor, oor Jezus' so hooppriesterskap, hierdie week. Hy gebruik as skrif, die skryf wat hy gebruik is in Hebreus, wat jylle saam met my wil kyk daar by Hebreus 5, Hebreus 5, dat ons dit inleid met Hebreus 5, en dan sal ek jylle wees waar, gaan die pad met ons heen vermoorde. Hebreus 5 by vers 8, praat hy van Jezus, hy sê, hy, al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleer uit wat hy geleid het, en nadat hy volmaak is, het hy vir almal wat omgehoorzaam is, een bewerker van eeuwige zaligheid geword, en is dier God genoem een hoopriester volgens die orde van Melchizedek, waar ons veel te sê het, uh, wat zwaar is om te verklaar, omdat jylle traag geword het om te oor. Hy sê, want hoewel van weer die tyd leraars behoor te wees het, jylle weer nodig dat een mens jylle die eerste beginsels van die woorde van God moet leer, en jylle het weer behoefte aan melk en die vaste spuis nie, Want elke mens wat melk gebruik, elkeen wat melk gebruik is onervaar in die woord van gerechtigheid, omdat hy kind is. Maar vaste spuis is vir volwassenes die wat geestesvermoens besit, dier die gewoonte geoefen om goed en kwaad te onderscheid. Nou, laat ek teruggaan na vers 5 toe. Hy, sê, hy wat al was hy die sien, het gehoorzaamheid geleerheid wat hy geleid het. Nadat hy volmaak is, het hy allemaal wat om gehoorzaam is vir allemaal, een bewerker van eeuwige zaligheid geword en is dier God genoem een hoopriester volgens die orde van Melchizedek. Volgens Melchizedekse orde, nou vraag hy die vraag, hy sê, dit lyk asof die godsdienstwereld iets mis, en bly by die, soos hy dit sê, die ABC van die predikant. Hy sê, nou lyk het vir hom asof ouwens die kans staan om hulle geloof heeltemaal te verloor in die proces. Waarom is dit so? Waarom is dit so dat, dat mense, nie rechtig vorder geloof nie. En toen ek nou oor die ding begin dink en begin praat, en ek sê hiervoor, ek sê, onthou die brief aan die Hebraers, is geskryf aan die Hebraers. Nou, wie was die Hebraers? Die Hebraers was die ouwe verbondsvolk, was die ouwens wat uit die verbond uitgekomen het, die ouwe verbond uitgekomen het. En die ouwe verbond het God vir hulle beelde gegeen, wat dui op die Nieuwe Testament. Want nou jy uh, Roemeine 3 vers 20 het gesê die, die wet, die ouwe verbond, is die kennis van sonde. En dan vers 21, maar nou word die gerechtigheid van God geovenbaar, sonder die wet, terwyl die wet en die profete getuinis lever daar So wat hy eindelijk sê, hy sê die jylle ouwe verbond, die jylle ouwe testament, as ons van die begin tot by die Malachi lees, en eindelijk tot by die einde van die evangelies lees, as ons die ouwe verbond lees, dan is dit een toepassing, een aanduiding, is dit a eindelijk een geheimenis, gelijkenis wat God vertel, waarin hy vir ons weis wie Jesus is. Waar hy vir ons weis hoe dat daar een beter bedeling kom. En die ouds het het nie raak gesien nie, want hulle bly, en ek dink dit is Jan Hendrikse antwoord, dit hulle bly by die ouverbond, en hulle kan nie sien dat die ouverbond sy vinger weis en sê, daar is die lamp van God, waar die son is van die wereld weg nie. Jy sien, Johannes die dooper het het gesnap, want die ouds het gesê, hulle het gekom, en hulle laat doop, by Johannes die dooper, die doop van Johannes, wat was daai doop? Daai doop was sê, ons het oor hier die wet weesdrewe, genade is waar op ons pleit. vergeef ons toch asjeblief, ons laat ons doop, laat ons toch opstaan, en, en vaars wees, en kyk of ons dit nie, weer een keer beter kan doen nie, <laughs> dit was die doop van Johannes, Dit is wat oor Paulus later in, in handeling in 19, vryklop ouds, wat geloofig geworden het, nadat Jezus opgestand uit die dood, het gesê met wat doop is jylle gedoop, toe sê hy met een van Johannes, hy sê die verkeerde doop, doop oor. Hy sê jylle moet gedoop word in die naam van Jezus. Hy sê wat daar is een groot verskil, maar kom ons kyk eers na, na Johannes' doop. Johannes' doop was hierdie doop wat gesê het, ons het jywe hierdie wet weerstrewe, hierdie wet is die kennis van sonde. Maar toe kom Johannes en hy snap hierdie ding, hy sê, Daar, toe Jezus aankom, sê hy, daar is die lam van God, waar die sondes van die wereld wegneem. Nie meer die doop nie. Nie meer die wet nie. Hy sê, Johannes die dooper is die vervoltooiing van die oud testament. Omdat jy Jezus sê, by geleentheid van Johannes die dooper, hy sê, daar is niemand uit die vrou gebore, wat groter is dan Johannes die dooper. Hoekom sê hy dit? Hy sê, omdat Johannes die dooper gesien het, daar die lam hy het die grap gevang, hy het sedasielam, waar die sondes van die wereld neergeleid, hy sê, maar in die koninkrijk van die himmel, is daar nie een, wat eerst so klein is, as Johannes die doper, hoor jylle, elkeen van ons, wat na Jesus gekom het, is groter, in daai sin, as Johannes die doper, want Johannes die doper, dui net an, maar ek en jy is leef daarin, sê jylle die die verskil, Jy sien, as ons kyk na die, wat ingerig is, want hou jylle, die tempel, het min of meer so iets gelijk, nee, die, het die allerheiligste gehad, die heiligste in een voorhof gehad, nee, en ons het gesien in die allerheiligste, hier was die gordijn, in die, in die allerheiligste was die ark uh, met die versoendeksel op, en die, die kliptafels met die, met die wet op, en die gulkruik met die manna, wat gehoud uit die woestijn het, en Aaron's staal wat gebloei het, dit was hierin, maar God'se teenwoordigheid, hier was God God'se teenwoordigheid, en niemand kon ingaan nie, maar in die in die, in die, in die heilige was daar een koper waskom, daar was een koper altaar, daar was een tafel met toonbrode, daar was die, die wierhoekbak, wat het, wat het hier goed geduie? Waarop het het geduie? Die koper waskom, was die afwassing van die sonde. Die koper altaar, die bloed van Jezus. Die lampstander, Jezus die lig van die wereld. Die tafel met die toonbrode, Jezus is die broed van die lewe. So jy sien, Al die goeders, al die voorwerpen wat in die heiligdom was, wat die priesters gereeld moes, moes ingaan en in, in stand hou, en nieuwe broodeneers en al die goeders, dit wat alles geduie op Jesus. En die oud-testamentische mens en die godsdienst mens van vandaag, verstaan dit nie in die volle nie, want hulle wil nog steeds by die voorwerpen voorby kom. Daarom sê, die oud soek nog steeds een proces om in te gaan in die heiligdom. En die laatste versperring was die gordijn, en die skrif sê, die voorhangsel is sy vlees. So die voorhangsel wat die heilige in die allerheiligste geskei het, was die vlees van Jesus. En toe sy vlees geskeer is, is die voorhangsel geskeer. En nou wil ek jou iets vraag, waar is die allerheiligste nou? Jy moet mooi denk voor jy dit sê. Besef jy die implikatie. As Jesus vervrees die allerheiligste was, en die teenwoordigheid van God was in die allerheiligste, en jy kan vandag sê die teenwoordigheid van God is in jou, Weet jy nie dat jy lichaam my tempel is van die heilige geest nie? Besef jy, waar leef ek in jy? As ons dit snap, gaan ons levens radikaal veranderen. As ek besef, ek is die tempel, ek is die nieuwe allerheiligste, Godse geest het gekies om in my te kom woon, denk jy nie, dit moet iets doen, as ek dit verstaan, moet dit iets doen aan my optrede nie. Moet dit iets doen aan my leven nie moet het effect hee op die gesag wat ek het nie. Dit moet mos. Right? So, dis waarvan, wat, waarvan hy praat. Nou kijk mooi, nou speel hy hierdie ding af, en hy sê, hy sê, waarom bly ons by die begin, omdat ons nie verstaan, dat daar een verandering gekom het, van Aaronse priesterskap, na Melchizedek sin nie. Nou kijk wat het gebeur, Uit die stam van Levi het aan Aaron gekom, God het vir die twaalf stamme gehad, die elf stamme uit tiendes gebring, en hier het die tiendes gegeen vir Levi gegeef, die stam van Levi gegeef, en hulle die altaar bedien. Hulle moest zorg dat u die goeders in stand gehou word, as een aanduiding van dit wat moest kom. Maar, Aaron is dood, en so moest daar een nieuwe hooppriester kom, en nog een, en nog een, en nog een, en so het elke jaar, en die hooppriester eenmaal, kijk wat het gebeur, die hooppriester het eenmaal een jaar, na dat hy geoffer het, na hy bloed geneem het vir homself, en dan ook vir die volk, het hy eenmaal een jaar dier die gordijn gegaan, die bloed gaan sprinkel op die versoende eksel van die allerheiligste, en versoening gedoen vir die volkse sondes vir nog een jaar. Dit was net een bedekking, dit was net een, dit was net gesê, goed ek, ek sal julle vir nog een jaar verdra. En na een jaar moes die volgende ooppriester, want dit is net, hier weet die mannen is redelijk oud aangestel, soos die paus, hulle maak het nie langkie en dan moest een nieuwe ooppriester kom, en so het, nieuwe ooppriester na ooppriester, maar nou sê, die, die Hebraebrief, skryver, want nou die hele brief aan die Hebraers, verduidelik vir die Hebraers, hoe dat die, die ouwe verbond verander het, na die nieuwe testament toe, hy sê, as julle dit nie snap nie, dan gaan julle dit nie maak nie, hy sê, maar die ouwe verbond het gesê, daar is die gebod, wat hier ons moet lewe, maar die nieuwe testament sê, die Hebraeus 7, 18, wat sê, hy sê, aan die een kant is daar die opweefing van die vorige, verbond, van die ou verbond, weens die swakheid en die nutteloosheid daarvan, vers 18. Hy sê, vers 19, hy sê, maar aan die ander kant is daar een invoering van een betere hoop, waardier ons tot God nader. Hy sê, want die wet het niks volmaak gemaakt nie. So hierdie ouwe stelsel kon het nie volmaak gemaakt nie. En daar was jaar na jaar was daar herinnering aan die sonde. En dis wat ons moet snap, nou het Jesus gekom, volgens een ander orde, En dis interessant, hoe die, die verandering van priesterskap hy ander orde gebring het, want uit die leviete uit, uit levie uit, die ou verbond, het al die ooppriesters gekom. Alle ooppriesters was leviete, was uit die stam van levie uit. Tot Caiaphas en Anna's was uit levie uit, wat in die tyd van Jezus ooppriester was. Goed, maar dan kom Jezus, maar Jezus stam volgens die vlees, nie uit levie nie, stam van uit jude uit. En ondou jy, to Jacob sy seens geseen het, het hy, to hy by Juda kom het, hy sê, Juda, jy is dit, jy is dit, jy, is dit. jy sal oor jou broers jers. Hy sê, jy is die kruinsprins, nie Ribé nie, nie Lefie nie, maar jy, Juda. En wat gebeur het, Iedus kom uit Juda uit, en nou sien ons, hy word hoopriester volgens die orde van Melchizedek nou. Ondou jy, Ribéus 7, verduidelik vir ons, en sê, Melchizedek was hierdie hoopriester, die priester van die allerhoogste God, sonder begin van levensdaad, sonder levens einde, gelijkgestel in die sên van God, koning van gerechtigheid en koning van vrede, dis wie hy was. Dis Jesus Christus, nee. En ons weet, hy het Abram tegemoet gekom destijds, toe Abram verloot en sy mense gaan bevry het, en hy het aan hom brood en wijn bedien. Wat het Jesus gedoen met sy disciples? Brood en wijn bedien. Waarvan het die brood en wijn gepraat? Van sy lichaam en sy bloed. So dis wat Melchizedek omdoen het, En nou kom Jezus volgens hierdie orde van Melchisedek. Nou moet ons verstaan wat Melchisedek beteken. Koning van gerechtigheid en koning van vrede. Koning van gerechtigheid, koning van vrede. Dis wie Melchisedek is. Wat het daar Aaron gedoen? Aaron gekom met die wet. Aaron het gesê, ons het oor hier die wet weerstrewe. Melchisedek het sê, ek het jou sondes en jou uitreding op my geneem ek is die koning van gerechtigheid, sy naam is die Heere ons gerechtigheid, Heere, Maria, 3, nee, sy naam is die Heere ons gerechtigheid, hy het ons gerechtigheid geword, want God het hom wat geen sonde in die sonde vir ons gemaakt, en daarom, omdat hy hom sonde gemaakt het, daarom kon ons word die gerechtigheid van God in hom. So, in die gesprek wat ons oor hierdie oorieding het, en so ons dit nie verstaan nie, so lang ons nie verstaan, dat Aaronse priesterskap vervang is, En ek gaan nou kom en sê, hoekom? As ons nie verstaan dat daar Aaronse priesterskap vervang is nie, gaan ons terugleef na die ou verbond toe. En wie wat sê Petrus daarvan? Hy sê, dan is ons as een gewaste soch wat omdraai om weer die modder te gaan rol. Dit wat die hart van die ding is. Um, die skryver in die gaan in die breers sê, hy sê, hy sê, dit is onmoendlik vir iemand om verlicht te word, die krachte van die toekomstige wereld te smaak, en afvallig te word om om weer tot bekering te vernieuwe. Dis, dis harde woorde, maar dan gaan hy aan hy sê, maar ek is van, oor jylle, van ander dinge oortuig, en terwijl ek oor hierdie dinge ding, kom hier vier goeders by my op, en ek skryf het op die boord die eerste een, en ek wil jylle weis hoe dit werk begin by die evangelie dan gaan het na die onvervalste melk toe, dan gaan het na vaste spuise toe, en dan gaan het na diens werk toe, kom ek vir die verduidelik die eerste wat ons nodig het, is om die evangelie toe oor, nou die evangelie is dit goeie of slechte nies, ons gesê dit is goeie nies, en goeie nies so impliseer dat het rechtig goed moet wees. En dit kan nie dis een mengsel wees, van die ouwe en die nieuwe nie. Ondou die, die ou verbond, ondou jy Paulus het gepraat met die Galaties en het gesê, daar is die ware evangelie, kom ons om die ware een, en die valse een. En die valse een het daarvan gepraat. Die valse een het gesê, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie. Die valse een het gesê, neem daar en jare en tye waar. Die valse het een het gesê, ons het die geest ontvang door die werke van die wet en nie die prediking van die geloof nie. Die ware evangelie het gesê, Godse geest kom door die prediking van die geloof nie. Die gehoor kom door die woord en die woord kom door die prediking en dit bring geloof in my. En daar die geloof is die aanvaarding van wat Jesus vir my gedoen het, want God het om wat geen sonde geken het die sonde vir my gemaakt. Dit is die ware evangelie. Toe kom die valse evangelie en die valse evangelie sê nie, maar jy moet nog dit en dit en dit en dit, al die rituele. Jy moet nog daai goeders doen. Nou sien ons dadelijk, ons het twee weke teruggekyk na die concept van gemengde saad. Sê, as die gemengde saad in jou wangert saai, gaan jy beide die saad in die opbrengs verloor. So die gemengde saad is die probleem. Waarom bly ons by die begin van die tredekin? Omdat hulle die twee meng. Ek gaan nou vir jou weis hoe dit werk. Hoe makkelijk meng ons dit? Wat jy sien ons hele godsdienstelsel is dier spek met hierdie valse evangelie. Ek wil trouwens sê, ons godsdienstelsel in die wereld is gebouw op die valse evangelie. Het is bitter min wat die evangelie verstaan. Wat syver op geloof werk. Maar die ouders wil altyd aankie bysit. Goed, nou goed, so as ons, as ons aanvaard het, as ons die ware evangelie gehoor het, kom, sê Petrus van ons 1 Petrus 2 vers 2, hy sê, verlang soos pasgebore kinderkies, na die onvervalste saad van die woord, of die onvervalste melk, van die voord, dat julle daardoor kan opgroei. Ek weet, ek kyk nou hierdie kleinkies, hierdie babiekies, hulle is nou, argument onthal, ek vat nou maar hierdie kleinkie van ons, is aan borstmelk gewoond, maar sit nou iets anders in haar mond in, daar sien jy oorspoeg sê dit oommerlik uit. Hoekom? Sy is onbekend daarmee. Wat vir my hartseer is, is, hoe makkelijk ons mense, die valse melk, wat zou so valse melk wees? Dit gaan ons weer die valse evangelie wees. Dit gaan weer die evangelie van werke wees. Hoe dat ons mense so makkelijk weer terugdraai na die vervalste melk van die woord, ho ho hoekom? Hoekom doen ons dit? Ek wil julle wees hoe dit werk. Jy sien, ons het een concept, nou, ek wil dit op jou toepas, en op my toepas, en dan nou moet ons nou daarmee maak wat ons daar ons wil op ons gemeente toepas. Ons een concept in ons kop, en sê, jy weet, ons begrip is met kerk, is daar moet so groot orkees wees, daar moet dromme wees en katare en al hierdie goeders wees en hier moet kruid ons wees en ons moet syng, laat die balken dreen daar moet een beat wees man hoor jylle so, kom ons gaan na een plek toe wat lekker sing nou, dit is nice om lekker te sing mense maar wat is die inhoud van die woord hoor jy, dit gaan ons nie helpie so Nou is die vraag, waar kom, die, waar kom my begeerte om God te loof vandaan? Is dit my behoefte aan ritme? Is my behoefte aan muziek, aan makiti om jou woord te gebruik Johan? He? Maak ek van die eredienst een Makiti waar jou ons doen het? Daarom sê ek, as jy in Amerika toe gaan vandag jy wil gaan woord bedien na, dan moet jy eerst een entertainment license uitneem. Want prediking resorteer in Amerika onder vermaak. En, jy sien, het is makkelijk om hierdie goed om vermaak hiervan te maak. En luister, mese, daar, ons kan baie meer maak van aanbeding. Ons kan baie meer maak van lof. Maar, ek wil, jy, jy moet iets gaan sien, iets gaan raak sien. Jy sien, as jy die onvervalste melk van die woord begin eet, die ware evangelie, jou daarmee bezighou en nie bezighou met gemengde saate, dan gaan dat ding met jou gebeur, dan gaan jy van onvervalste melk oorgaan. Na vaste spuis toe. En hy sê vaste spuis is vir volwassenes dier die gewoonte geoefen. Mense geoefen in die, maak woord van die gerechtigheid. Die woord van die gerechtigheid sê, dat God om wat geen sonde gemaakt het, nie sonde gemaakt het vir ons, met ons sonde, so ons kon word die gerechtigheid van God noem. Dat ons ontskillig voor God staan. En dat Jezus ons sondagstatus in die moment aan die kruis aangeneem het, so ons sy status kon kry, dat ons rechtverig voor God kan staan hoor julle, nou as ek daarmee bevestig is dier die onvervalste melk van die woord, dan komt vaste spuise, en vaste spuise gaan sekere goed van my verwaag, vaste spuise gaan van my sekere goed sê, wie wat gaan vaste spuise doen, vaste spuise gaan nie van my sê, ach kom sit op my skoot nie, jy weet toe ek so groot was, en ek het my toon gestamp, het ek na my ma gehaard en sy het my op my skoot getel, nou het ek nie meer a ma om te gaan sit, om wie sy skoot ek aan gaan nie, sy so, is nie meer daar nie. Maar ek het nou gekom by vaste spijs, en my ander word, ek moet nou my kind optel, nie, my kind ook nou te groot geworden. So ek sal nou maar by die kleinkinders begin optel. Verstaan jy wat ek bedoel? Maar dis die proces wat ons opgroei, hy sê, verlang soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, so dat jy kan opgroei. So om op te groei, beteken ek kom by een plek van vaste spijs. Jesus sê vir sy disciples, hy sê, hy wat my lichaam eet en my bloeddrink is deel van my want my lichaam is waarlik spuis en dan sê hy vir ma hier die woord saart hy wil los om hy sê nie, ons loop weg, die massas loop weg hy sê hier die woord saart, wie kan daarna luister hy sê nou, as ons by die woord van gerechtigheid kom, dan gaan jy achterkom as ons by vaste spuis kom, gaan jy waarschijnlijk vir sê, maar die woord saart die manne toe dit sy was dan kom hy aan en sê hy Sê, maag is hier. Sê, praat met jou mag. Jou maag het oor, maagpijn het oor. Praat met die maagpijn, sê vir die maagpijn, jy het die plek in my lichaam. Nou, dit is harde woord. Maar wie wat, hy kom nie vir dit nie. Hy kom, dat ek op my skoot tel. My sien, hoe lang, wil jy op so'n op skoot geteld is. Wanneer gaan jy vir die punt kom, om met die maagpijn te praat, en te sê, in Jezus naam, gaan want dit is nie my deel nie, want hy het door sy wonde, hy het daar vir my geneesing gekom. Die orde van Melchizedek sê, met een offer het hy vir altyd volmaak die wat geheilig word, met een offer het hy geneesing vir my gebring, so dit is een afgehandig saak. So sien jy, vaste spuise gaan ons nou iets aan my maak, so wat doen vaste spuise? Ek wil vir jou wees wat doen vaste spuise Vaste spuise bring my tot by die volwassen man. Nou het die skrif gesê, Paulus skryf vir die feest, hy sê, hy het sommige gegees apostels, profete, evangeliste herders en deders, hy sê, om die heilige, hy sê, om die heilige stoeter is van die dienstwerk, totdat hulle allemaal gekom het tot die volwassen man. Wie, wie is die volwassen man? Die een wat ervare is in die woord van die gerechtigheid. Wat sê die woord van gerechtigheid? Wie wil het vir my opzom? Ek gee jou tip gee, Romeine 10. Wie wie wil vir my die woord van gerechtigheid opzom? Na by jou is die woord, Romeine 10, 8 Na by jou is die woord Na by jou is die woord in jou mond en in jou hart Hoor julle Dit is die woord van die geloof wat ons verkondig Maar ander woorde, as ons by volwassen man kom Dan beteken dit nie Nou haarklip ek na Aaron toe nie Of na Mooses toe nie Dan besef ek, die allerheiligste hier So dit helpt nie om my na die tempel toe te gaan En te gaan offer daar Of iemand te kry om van te offer nie Die allerheiligste hier Hy sê neem dit. Dis joune. Jesus sê neem jy des my liggaam. Hy sê vir hierdie ouens, hy sê as jy nie my liggaam eet en is deel aan my nie. Hulle draai daarvan om. Hulle sien nie. Hulle sien nie die dag wat kom wat hy die, sy liggaam gebreek het, sy brood gebreek het en gesê het neem jy des my liggaam nie. sien dit nie. Hulle sê hierdie woord hard. Miskien as ek by volwasenheid kom as ek Here gee bring heiliggaam. Bring uit brood. Want as ek by volwasenheid kom en ek Here, maar dan gaan soek ek net iemand om vir my die dromme te slaan, om die te loof nie. Ek slaan ek self nie drom. Ek wil vir jou vra. Ek wil vir elke jou vra wat, wat gaan soek na een plek waar die oons lekkerder om bid. Hoe klink het in jou binnenkamer? Hoe klink het daar waar jy is? Vaste spuis is vol volwassenes. Mense wat dier die gewoonte geoefen is. Sê vir my, is die gewoonte in jou geoefen om God te loof? Om te sing? Om te juig? Om jou ee orkies te maak? Daar in jou werksplek? Dan in jou binnenkamer, daar jou kar, waar jy ry op jou pad, daar waar jy op jou plaas alleen is, dis vaste spuis. Maar sê wat vraag Jan Hendrik, hy sê, hoe is dit, dat die ouds dit mis, en by die ABC bly, en hy het eindelijk hulle geloof verloor, want wie wat gebeur? Nou, nou in plaas dat die in vaste spuis leef, in plaas dat ek, self God aan bid, in plaas dat ek self, volwassen is nie, self, want die heilige geest is in my, ek is die allerheiligste. Self begin ontdek, self begin lees, self die openbaring van Godse woord kry, come on, come on, dan word ek my orkestmese. Dan het ek nie iemand nodig om van jy voor te gaan nie. Kan ek van jy self voorgaan. Ek het nie iemand nodig om van jy te bid nie, want ek het my hand in die hand van die een, van die een na wie gebid word. Nou hoekom wil ek nou hoekom wil ek nou lang pad loop, hoekom wil ek met die ompad loop, as ek verhouding met hom kan hee, as ek gebind is, verbind is met die bron van my voorsiening, met die bron van my geneesing, met die bron van my beskerming, waarom moet ek ek kruid hee, waarom moet ek die sms'n en sê, moet die ketting breek nie, dit is nie een petisie nie, ek verstaan julle, volwassenheid, want, Nou sê die skryver van die breers, kla, hy sê, jylle boord van weer die tyd volwassen te wees, nie meer rondgeslinger dier winde van lering, nie meer dier die sleuit van mense om listiglik tot dwaling te brengen, wie hoe doen nou dit? Jy skep een goeie band, maar jy sê, as my band goed genoeg is, kan ek ouwe strak met die geraas, maar wat is my woord inhoud? Kom aan mense, Wat jy sien, ek kan al die, die vrols en spolens beide kant omzit, ek kan het so mooi maak, ek kan het so aantrekkelijk maak, ek kan het soveel vermaak daarin sit, en wie wat doen ek? Ek trek ouwens by die vermaak, maar wat gebeur, ek verkondig die valse evangelie. En dan, waar gaat ons terug? Dan gaan ons terug. Sien ons gekens tree terug? Sien ons tree mense terug? Sien ons sien ons hoe mense terug, terug wie wat? Solang as het ons dit nie verstaan, die mense, sal ons nie gemeente wees in die volheid nie. Kom ek vir julle verduidelik. Kom ons kyk na ons gemeente. Wat wil ons in die gemeente wees? Wees ons. Wees jy? Wat is ons rol? Is ons rol om vermaak te word, om gevoed te word? Ja, voed jou met woorde van die geloof, daar is iets soos preeriking, maar wie wat? Ek wil vir jou sê, as ons by die volwassen man gekom het, dan gaan daar die prediking uiteindelik verval en ek hoop dis gauw. Daar daar geen lering mee gaan wees nie. Boord nie te wees nie. Hy sê, jy het nie nodig, dat iemand jy leer nie. Jy die salwing van die heilige. So waar sal ons by mekaar kom? Ons sal by mekaar kom, om te kom deel. Om met ons dienswerk bezig te wees. Wat is dienswerk? Denswerk is om te getuig. Denswerk is om te getuig. Denswerk is om in gezag te staan werk is om uit te reik. Dit beteken, dit maak my die kop nie die stert nie. Je weet wat doen die stert, die stert volgt die hond. wie wat doen die kop, die kop lei die hond. Ek wil vraag vir jou, word jy gelei, of lei jy? Wat is God met jou gemaakt? Wat moet vaste spuis bring? Dit moet volwassenheid bring, wat my bring na my dienstwerk doe. Waar gaan ek wees? gaan bezig wees met dienstwerk. En dit is waarvoor God ons roep, dat ons bezig met ons dienstwerk, dat ons kan kom getuig, en dit wat vir my so'n blessing is, dat ons kan kom getuig van gezag. Dan het ons iets om jy uit te reik. Dan kan ons uit te naar die ouwe buiten toe. Ek wil amper sê, hoe moet ons een bijeenkomst hou, om uit te reik? Ek hoor net ons concept, nooi iemand saam met jou kerk toe. Luister, God voeg toe, dageliks, by die gemeente die wat gereed is die wat tot ander in sy gekom het. Hoe gaan hulle tot ander in sy gekom? Nie omdat jy om saam nooi hierna nie. Omdat jy met gesaag, met gesaag uitreik na hom toe, met die getuienis uitreik na hom toe, en hy sê, ek wil hee wat jy het. En dan kan jy vir hom weis, hoe het jy dit gekry? Jy het gekry by hom wat geen sondig gekend het, en wat sondig word het in jou plek. En as hy dit gesnap, en dan gaan hy sê, ek wil ook gaan waar jy gaan. Ek wil in jou sporen loop, ek word jou disciple. En dan gaan God om kan toevoeg tot die gemeente. Dit is hoe dit werk, mense. Nie andersom nie. Maar besef jy, hoe dat God ons uitroep, hoe dat die prediker van die breers sê, vanweer die tyd behoort jylle leraars te wees. Vanweer die tyd behoort jylle uit te reik met jylle getuid van gesaag. Hy sê, maar nou keer ons terug na die eerste armoedige begintsels. En wie wat sê, hy, die oomlik as ek terugkeer, keer ek terug na die valse evangelie toe en wie wat word het, gemengde saad, en dis wat Orian Hendrik sê, hoe makkelijk gebeur dit dan, hoe makkelijk gebeur dit dan, dat ek verloor wat ek gehad het, hy sê dit vir die gelaties, hy sê, is jylle so onverstandig, en wie het jylle betover, dat jylle die waarheid ongoorzaam is, dat jylle in die gees begin het, en nou eindig jylle in die vlees, hoeveel keer het ons al gesien, dat mense in die geest begin, die waarheid van en op die pad, omdat ons nie die draai gemaakt het nie, jy sien, want daar Aaron moes jaar na jaar, Aaron moes, elke jaar moes daar groot vir soendag wees, elke jaar moes daar paas wees, elke jaar moes daar hierdie goede wees, want elke jaar moet iemand een program samstel, waarin ons iets gaan ontvang, elke jaar kom ons verpongster by mekaar, en bid toch, hier een stuur toe gegees, en die Heer gees sê, hier ek, staan by die deur en ek plop, wil jy nie maar net oopmaak, nee, hier, praat met, met mense wat al 120 jaar wacht, vir een belevenis van die gees wat al 120 jaar geleden gehad het. 120 jaar, wat jy vir my sê, Godse geest is so spuit voel, dat ons 120 jaar wacht en hy kom nog steeds. He. En vir 120 jaar stand hy hier en hy sê, maar koop ek wat my om altijd he. Besef jylle, ek het dit nie nodig nie. Ek is dit. Ek en jy Ons is die allerheiligste. Ek vir jou sê, daar waar jy is, is God sy geest en sy volheid eenwoordig. Volheid van die Godheid, woondigamlik en om ons het die volheid. Daar waar jy is, is die volheid. Weet dit nie gegryp nie. Weet dit nie om hels nie. En dit, Roos het is wel van jy getuig, die oomlik jy begin om hels, so gaan die kille van die oor af, so begin jy goed om jou raak sien. Begin jy sien, hoe dat die volwassen man opgestaan het, rondom jou, binnen in jou. God wil ons bring door volwassen man. Ek wil vir julle dit sê, ek wil die uitspraak maak vanmorgen. Mense, ons sal nie vorder as ons nie breek met godsdienst nie. Ons sal nie vorder as ons nie breek met godsdienst denken nie. Ons sal anhou draai en draai en draai op hierdie goed. En ons sal vir die volgende 20 jaar dit nog steeds spreek. In hierdie gebouw sal nie keirplek van die gemeente gemeentewees sal een kerk word. Maar het mag nie een kerk word nie. Nooit nie. Verstaan jy, dit moet een keierplek wees, dit moet een plek van getuienis wees, plek van licht wees, plek van spel wees, plek van lewe wees. Hoekom? Omdat dit nie gaan oor prerikking nie, dit moet gaan oor dienswerk. Dit gaan, gaan oor getuienis, oor gesag, oor die uitreik van lewe. Een plek, waar ons kan kom deel met mekaar, oor die grootheid, om die deegte te verkondig, van hom wat ons geroep het, uit die duisternis. En oorgebring het in die koninkrijk van die sêen van sy liefde, ons getuies word van hom wat ons oorgebring het in die wonderwaardeliging. Dis ons deel, dis ons eers geboot reg. Maar ek wil vir jou sê, so lang as wat ek en jy die godsdienstdenke huiswees, dit begin ons te sê, kan nie gerechtigheid aanvaar, as ek die sondagskap afsweer nie. Jy sê, gerechtigheid en sondag kan nie langs mekaar staan nie. Ek is ofrecht verig om of ek sonder. As ek sonder is, het Jesus nie opgestaan uit dood. Dit is wat Paulus sê, in Korinthus 15 vers 16 en 17, hy sê, as Christus nie in die doodheid opgestaan het nie, dan is ons nog in oor sonde. En die godsdienstwereld sê, ons is nog en oor sonde. So wat die godsdienstwereld sê, Christus nie dood het opstaan. Heel die implikaties daarvan, so om deel te word van die godsdienstwereld, word deel van die getuinis, dit kanseleer die getuinis van gesag. En daarom sien ek, dat ons hierdie pad loop in die gemeente. Ons loop om al verjaare, baie van ons, maar ons krij nie die deurbraak nie, ons val terug ons, terug, ons moet terugkom na die, na die onvervalste melk ons moet terugkom na die evangelie ons moet gedierig dier die ware evangelie kom bevestig, luister, dit moet nie meer nodig wees nie dit moet nie nodig wees meer ware evangelie bevestig nie die vir, ware evangelie is in jou, want jy is die allerheiligste en in die allerheiligste is daar niks, hoekom sy allerheiligste Omdat daar niks is, wat onheilig is nie. Daar is die absolute waarheid, Omdat daar niks is, wat onwaar is nie. Godse gees is die geest van die waarheid. As ek en jy dit kan snap, Gaan ons leef, met, saam, in, die geest van waarheid. En wie wat, dan gaan jy sien, Hoe dat ek kan, voortgaan, Naar volmaakheid voortgaan, Sonder om weer, en kom Hebrews 6, hy sê, laat ons dan na volmaakheid voortgaan sonder om weer die fondamente le van die bekering uit dode werk en geloof van God. En van die leer van die doop. Ons moet, meer, ons moet nie meer nodig wees om te praat met die doop nie. Kom, ons krij dit klaar. Kom, ons hangel het af en sit in die bed. Hoe lang wil ons nog praat oor doop? Kom aan mense, ek wil jou vraag, hoe lang wil jy praat oor doop? Hoe lang wil jy vast hou in een wat uit die baal gods uitkom en sê, dit is een doop, dit was nooit een doop nie, dit was nooit bedoel om een doop te wees nie, dit is valsheid. Hoe lang wil jy vast hou Wanneer gaan jy punt kom en sê, goed, ons genoeg gepraat, kom ons doen. Hy het die leer van die doop, doop in die heilige geest, hoe lang praat ek oor die toegang wat ek Godse gees geë, om dier my te werk, om my tong los te maak, om in een vreemde taal te kan spreek. Kom aan, mense. Spraakjies, wanneer gaan ek begin my oefen? En hoeveel sê, het jy, het jy ergens in hierdie zak? Wil jy recht gaan naar die volwassen man toe? God, geef ons hierdie goed. Hy sê, dat ons hier weer die fondament leef van die bekering uit door die werke, door op in die water, op in die hele geest. Hy sê, van die leer van die hand oplegging, van iemand wat my hande moet opleggen, weet wat hy, hy sê, hy noem dit die begin van die predikking, hy praat dit die fondamentstene om iemand hand op te lewe, ja man daar is handoplegging, hy sê, maar dit is die begin laat my nou volmaaklik voortgaan, wat sê dit vir my na volmaaklik voortgaan, kan se leer dit nie die begin nie, maar ek bly nie by die begin van die prediking nie ek gaan voort hy sê, waarby moet ons uitkom by die opstanding uit doorde wat is die opstanding uit die doorde die opstanding die doode, is dit wat ons, wat ons bedien. Dit wat Paulus sê, hy sê, ek het al hierdie dinge gehad. Hy sê, ek het vir die doodjes gebid, ek het die handen opgeleid, ek is gedoop in water, ek, ek spreek meer in talen, nou, sê, hy sê, ek het al hierdie goed gedoen. Hy sê, ek het al die goeders. Hy sê, maar, hy sê, dit is nie wat my tel nie, wat my tel, die kroon van die gerechtigheid, God my gee in die dag, hy sê, hoe kom? Hy sê, omdat ek kom wil ken in die kracht van sy opstanding. Omdat ek aan sy dood gelijk geword het. Daarom sê Paulus, ek het gesterwe, ek leef nie meer nie. Christus leef my. Wat sê Paulus as hy sê, ek het gesterwe? En vir jou vraag, wie leef meer as Paulus? Sê, wijs jy vir my die ou, wat meer leven gestap het as Paulus? En dan sê hy, ek leef nie meer nie, wat bedoel hy? Hy leef meer as enige een van ons. Maar hy sê, ek leef nie meer nie. Wat bedoel hy, sê nie nie. hy sê, ek leef nie meer nie. Hy sê, ek leef nie meer nie vir daar haar Ek lees nie meer in die ouwe bond nie. Ek lees nie meer in die eerste beginst van die prediking nie. Hy sê, ek het aangegaan. Hy sê, ek is weesig my dienstwerk. Daarom sê Paulus, my lewe is die lewe van getuienis, van uitreiker, van gezag. Dis wat oor Paulus nie gesê het, or, sal iemand my stuur nie? Sal iemand my sponsor nie? Wie het hy gedoen? Hy sien al te garen saamgevat en hy tente gemaakt, so ver hy gegaan het, en as hy genoeg tente gemaakt het, en verkoop het, dan verkoop hy vir my een, een, een bootkaartje, ons so een vliegtuigkaartje gekoop het, en het lim op die boot, gaan hy, op nog een sending reis, dis hoe hy geopereerd het, hy sê, ek leef nie meer nie, hy het meer geleef as ons allemaal, hy het meer gesien, hy was een, meer een weir, mens, as enige iemand van sy tyd, kom kon hy dit reg Hy sê, die liefde van Christus dring my, want ek leef nie meer nie. Ek leef nie meer vir hierdie goede nie. Niemand hoef my meer te vermaak nie. Ek is nie meer in die vermaaklikheidswereld nie. Hy sê, ek kom by die volwassen man, mate van die volgegrote van Christus. Ek wil hy hiermee die toetsie week. Kom, ons begin met een ding. Ons vat hulle soe een vir een. Kom, ons begin by loof. Ek wil vir jou uitdaag hierdie week. Terwyl jy die volwassen man is, terwyl die heilige geest in jou woon, terwyl jy die allerheiligste geword het, hoe klink dit daar waar jy alleen is? Hoe klink jou lof aan God? Sing jy, loof jy om, jy alleen is, of wie iemand nodig om kataar te speel en klavier te speel en voort te sing en woord het in die muur te sit? Ek het het so geniet van het, toe die eerste liedse woord op die muur wil kom nie. Want jy is so afhankelijk geword van die muur, dat die woord nie meer ons hart is nie. Kom aan, mense. Ek wil vir julle dit sê, as ons begin om die liedjes wat ons algemeen syng in die gemeente, nie meer op die muur te sêt nie, wat gaan gebeur? Ons het so slawe geworden van om het af te leef, dit leef nie. Wie wanneer gaan het werk? Het gaan werk, wanneer jy daar in jou karre en jy begin die, lied, die, die, die goed syng. En maar hoe wat, wat, want dan gaan jy, dan moet die woorde sin maak. Want jy sien, dit net een reimpie is, dan ontdou jy dit nie. Maar as jy dit begin sin maak, dan begin jy iets sê met die lied dan word die lied lied, dan word die lied lof, dan word het waar. En ek vir jou dit sê, as ons by die punt gekom het, as gemeente, dat ons God so gaan loof, sê ek jou, het ons niemand die voor nodig nie, maar die dit sal dreun, so ons God saam loof. So kom ons gaan toets dit, gaan toets dit in jou leven, en waak, waak saam met my, dat ons nie weer een proe word, Dit, dit is nie weer, hy, hy, Paulus skryf van die volwassen man, hy sê, hy sê, dat ons nie weer rondgeslinger word door winde van lering, door die sleuit van mense, om listiglik tot waardig te brengen. Die ingesmokkelde valse broeders, wat gekom het met die valse godsdienst, wat nie die begin van die prediking verstaan het nie, wat nie verstaan het dat Jesus zonde geword het nie, en dan die inhoudloose prediking probeer, probeer ophelber met die mooi program, kom en mense ons is nie in programme nie ons is in diens werk ek nooie daarop prijs die heren vader en ek dankie vanmorgen, dankie dat jy ons uitdaag om die oorwinningslewe te leef om te ervaar wat het is om te kom met die volwassen man om te ervaar wat het is om te kan getuig van gezag wat opgestaan het van my omstandighede wat moes die kniebuig voor die naam woord by elke naam is. Om te ervaar wat het is om spontaan u te loof, daar waar ek nie alleen is. Heren, om daar die belevenis te hee, die hoendervleis te kry, die emotionele ervaring te kan hee, van wat het is om een te wees met die levende God en dat elk een van ons dit kan ervaar, dat ons hier naartoe kan kom, om daai ervaring met mekaar te kan deel, nie om daai ervaring te kom soek, omdat ons dit nie by onszelf krijg nie. Dankie dat jy ons so lief gehad het. Dankie dat jy al so lang klop by die deur, en sê, Isaac, dat jy so lang met ons gemeenskap wil hee, dat jy so lang al, intimiteit met ons wil beoefen, om die saad oor te dra, om ons volwassen te krij, so dat ons nie gaan onderscheid is, en goed en kwaad van die verkeerde boom nie, maar dat ons besef om die onderscheiding tussen goed en kwaad, is onderscheiding tussen twee bome. Ons eer hier daarvoor, Vader. In Jezus naam. Amen.